ÖSD-Zertifikat Deutsch-Österreich B1 Modellsatz Aufgabe 1 Lesen Sie Aufgabe 1 gut durch. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sie hören die Stellungnahmen von fünf Personen, die zu einem Thema befragt werden. Entscheiden Sie, ob die Sätze 41 bis 45 richtig oder falsch sind und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Sie hören diese Texte einmal. Unser heutiges Thema ist Zahnmedizin und zahnmedizinische Vorsorge. Wir haben Patienten eines Zahnambulatoriums gefragt. Wie oft gehen Sie zum Zahnarzt? Warum gehen Sie zum Zahnarzt? Wir hören jetzt verschiedene Meinungen. Nummer 41 Ich? Also ich bin heute keine Patientin hier. Ich begleite nur meine Freundin, weil sie wahnsinnig große Angst hat. Aber für mich sind Zahnärzte kein Thema, weil ich nach jedem Essen meine Zähne putze, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Darauf schaue ich sehr genau. Außerdem esse ich keinen Zucker und ernähre mich gesund. Ich habe keine Zahnprobleme, darum gehe ich nie zum Zahnarzt. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Nummer 42 Tja, leider muss ich sagen, dass ich zu selten zum Zahnarzt gehe. Ich weiß, man sollte zweimal im Jahr zur Kontrolle gehen, aber ich schaffe das nicht. Jetzt zum Beispiel bin ich hier, weil ich seit vorgestern starke Schmerzen habe. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Für einen neuen Zahn habe ich nämlich im Moment überhaupt kein Geld. Und trotzdem mache ich nur dann einen Termin, wenn ich Probleme habe. Ich bin einfach so. Nummer 43. Also wenn Sie mich fragen, ich bin absolut für jede Form von Vorsorgeuntersuchung. Es spart den Krankenkassen viel Geld und schwere Krankheiten können vermieden werden. Ich bin jetzt zur halbjährlichen Kontrolle hier. Es macht mir nichts aus. Viele Leute fürchten sich vor ärztlichen Untersuchungen, besonders beim Zahnarzt. Aber ich verstehe sowas nicht. Schon bei den Kindern muss man anfangen. Die essen heutzutage so viele Süßigkeiten, die müssen regelmäßig hingehen. Nummer 44. In meinem Alter geht man nicht mehr so oft zum Zahnarzt. Schauen Sie, ich habe seit Anfang Jänner gar keine eigenen Zähne mehr. Ich trage jetzt ein Gebiss, eine komplette Zahnprothese. Damit bin ich sehr zufrieden. Am Anfang hat es nicht so gut gepasst. Es hat gedrückt und ich hatte immer wieder Schmerzen und Entzündungen im Mund. Das ist jetzt vorbei. Ich denke, dass ich in Zukunft einmal jährlich ins Zahnambulatorium muss. Einmal in zwölf Monaten, das ist keine große Sache. Nummer 45 Ja, wissen Sie, ich gehe seit zehn Jahren regelmäßig zum Zahnarzt und bin sehr zufrieden damit. Vorher, als ich noch jung war, war mir das leider nicht so wichtig. Damals bin ich überhaupt nicht zum Arzt gegangen. Ich habe sehr ungesund gelebt. Ich habe viel geraucht und fast nie Obst und Gemüse gegessen. Es war mir egal. Ich habe in dieser Zeit zwei Zähne verloren. Heute passiert mir das nicht mehr. Jetzt bin ich zur Mundhygiene hier. Ich glaube nicht, dass sonst noch etwas gemacht wird. Also zweimal im Jahr zum Zahnarzt, das ist für mich ein Muss.